246. Mituri și ritualuri șamanice Miturile despre originea șamanilor evidențiază două teme foarte semnificative. 1. Primul șaman a fost zămislit de Dumnezeu sau de zeii celești. 2. Dar din pricina răutății lui, zeii i-au limitat mult puterile. Potrivit buriaților, zeii Tangri au hotărât să dea oamenilor un șaman care se lupte cu boala și moartea aduse pe lume de spiritele rele. Ei au trimis pe lume vulturul care a zărit o femeie dormind și s-a împreunat cu ea. Femeia a zâmislit un fiu care a devenit primul șaman. Iacuții cred și ei în același fel, dar vulturul este numit cu numele ființei supreme, Aji, creatorul sau Aji Tojon, creatorul lumii. Aji se scrie A-J-Y. Copiii lui aji sunt reprezentați ca păsări spirite, așezate pe ramurile arborelui lumii. În vârf se află vulturul cu două capete care îl înfățișează probabil pe aji Tojon, în persoană. Strămoșii șamanilor, ale căror suflete joacă un rol în alegerea și inițierea ucenicului, se trag din acest întâi șaman sub formă de vultur creat de ființa supremă. Nota 10 când Ajitojon l-a făurit pe primul șaman, el a înfipt un trunchi cu șapte ramuri în locuința sacerească și a pus pe aceste ramuri cuiburi în care stăteau copiii creatorului. El a mai stătit trei arbori pe pământ. În amintirea acestora, șamanul stăpânește și el un arbore, dar viața căruia atâlne într-un fel viața lui proprie. În visele lor inițiatice, anumiti șamani sunt duși până în vârful arborelui cosmic, unde se află stăpânul lumii. Totuși, rolul strămoșilor în șamanismul actual este socotit de unii o decădere. Potrivit tradiției buriate, în vremile de demult, șamanii își trăgeau puterea directă de la ființele cerești. Numai în zilele noastre ei le primesc de la strămoși. Acestă părere reflectă credința atestată peste tot în Asia Centrală și în regiunile arctice privind decăderea șamanismului. Odinioară, primii șamani zburau cu adevărat în nori pe cailor adică pe tobele de șamani. Ei puteau lua orice formă doreau și săvârșeau minuni pe care urmașilor de-aia sunt incapabili să le repete. Puliat explică această decădere prin orgoliul și răutatea primului șaman. Când a început să-l concureze pe Dumnezeu, acesta i-a micșorat drastic șamanului puterea. Putem ușor descifra în acest mit etiologic influența indirectă a credințelor dualiste. Șamanul joacă un rol capital în viața religioasă a comunității, dar nu epuizează toate valențele acesteia. El nu este sacrificator și, în altai, nu se amestecă în ceremoniile de naștere și de căsătorie decât dacă intervine ceva neașteptat, de exemplu în caz de sterilitate sau de naștere grea. Nota 11. Vom vedea îndată că la alta aici, șamanul însuși este cel ce săvârșește sacrificiul calului. El o face însă pentru că este chemat să conducă sufletul victimei până în Bai Ulgan. Închei nota. Din potrivă, șamanul se dovedește de nelocuit în orice ceremonie care se leagă de încercările sufletului, boli, pierderea sufletului sau stăpânirea lui de duhurile rele și moarte, când sufletul trebuie însoțit pe celălaltă rând. În alte părți din Asia se apelează la șamani când se rărește vânatul sau pentru darul lor de a stăpâni tehnici extatice, divinație, clarviziune, etc. Redlow a dat o descriere devenită clasică a sacrificiului altaic al calcalului. Acest sacrificiu este celebrat din vreme în vreme de fiecare familie și ceremonia durează două sau trei seri consecutive. Șamanul instalează într-un luminiș o iurtă nouă, înăuntrul căreia înalță un stâlp dezgolit de ramuri și marcat de două crestături. După numeroase rituri preliminarii, el binecuvântează calul și, cu ajutorul câtorva asistenți, îl ucide, sfârmându-i coloana vertebrale fără să curgă nicio picătură de sânge. După ce s-au adus ofrande strămoșilor și spiritelor protectoare, se pregătește carna și se mănâncă ritualic. A doua parte a ritualului, cea mai importantă, are loc în seara următoare. Îmbrăcându-și costumul șamanic, camul invocă o mulțime de spirite. Este o ceremonie lungă și complexă care se termină cu o ascensiune. Bătând în tobă și țibând, șamanul face mișcări ca și cum s-ar înălța la cer. În extaz, el urcă primele cioturi crestate ale stârpului pătrunzând treptate în diversele ceruri până în al nouălea, sau chiar dacă e adevărat puternic până în al 12-lea și chiar mai sus. Când ajunge până în locul echivalent forței sale, șamanul se oprește și îl invocă pe Bai Ulgan. Citez, tu, Ulgan, ai făcut toți oamenii. Tu, Ulgan, ne-ai dărui nouă turme. Nu ne lăsa pradă cazului apărăt ne de cel rău, nu ne-l scoate înainte pe Cormos. În paranteză, spiritul rău, închid paranteza. Nu ne da în mâna lui, nu o sândi. Închei okay, citatul. Șamanul află de la Baiul Gan dacă sacrificiul a fost primit și învață prezicerile asupra vremii și a noii recolte. Acest episod marchează punctul culminant al extazului. Șamanul se prăbușește extenuat. După câteva timp își ochii pare să se trezească dintr-un somn adânc și îi salută pe cei de față ca după o lungă absență. Ascensiunea celestă își are opusul în coborârea șamanului în infern. Această ceremonie este mult mai grea. Coborârea poate fi verticală sau orizontală și apoi dublu-verticală, ascensiună urmată de coborâre. În primul caz, șamanul pare să coboare una după alta șapte scări sau regiuni subterane numite pudac, obstacole, E de strămoși și de spiritele auxiliare. La fiecare obstacol învins, el descrie o nouă epifanie subterană cu privire la cel de-al doilea obstacol. Vorbele lui par să facă aluzie la zgomote metalice. La al cincilea aude valuri și învolburări de vânt. În sfârșit, la al șaptelea, el zărește palatul lui Erlich Khan, zidit din piatră și argilă neagră și apărat din toate părțile. Șamanul înalță o lungă rugăciune lui Erlich sau rostește și numele lui Bai Ulgan, cel din tării. El se întoarce apoi în iurtă și aduce la cunoștința celor de față rezultatele călătoriei sale. Al doilea tip de coborâre, orizontală mai întâi și pe urmă verticală, este mult mai complicată și mai dramatică. Șamanul călărește de-a lungul stepelor și deșerturilor, escaladează muntele de fier și apoi, după o nouă cavalcadă, ajunge la hornul pământului, intrarea în celălalt râm. Coborând, el întâlnește o mare, străbate un pot de îngustima unui fir de păr, trece pe lângă locul unde sunt torturați păcătoșii și, tot așa, călărind, ajunge înaintea palatului lui Erlik Khan, unde izbutește să întrundă în ciuda câinilor care păzesc intrarea și a unui vașnic străjer. Nota 12 Pentru a da o imagine vie a trecerii sale, șamanul șpioapătă și se preface că se împiedică și cade. El zărește pe fundul mării casele enumărat șamani care au căzut, căci cei păcătoși nu izbutesc să treacă poduri. Închei nota Întrânirea cu suveranul morților, în detaliu reprezentată, comportă numeroase episoade de obotivă terifiante și grotești. Șamanul îi oferă lui Erlich diverse daruri și în cele din urmă alcool. Zeul sfârșește prin a se îmbăta și devine binevoitor, îl binecuvintează, promite bălșug de vite. Șamanul se reîntoarce voios pe pământ călărind nu pe un cal, ci pe o gâscă. El se freacă la ochi ca și cum s-ar trezi din somn. Este întrebat, citesc, ai călătorit bine? Ai izbândit în cele ce ți-ai propus? Închei citatul. El răspunde, am călătorit de minune, am fost primit foarte bine. După cum vom vedea, în data aceste coborâri extatice în infern au o importanță deosebită în religia și cultura popoarelor altaice. Șamanii întreprind aceste coborâri ca să dobândească binecuvântarea suveranului morților asupra videlor și recoltei, ca în exemplu de mai sus, dar mai ales pentru a le arăta drumul celor răposați, sau ca să se găsească și să elibereze sufletul celor bolnavi prizonieri la demoni. Scenariul este mereu același, dar episoadele dramatice variază de la o populație la alta. Șamanul mimează dificultățile coborării singur sau împreună cu ajutoarele sale. La sosirea lor, sufletele morților le refuză noilor veniți intrarea și trebuie să fie îmbunate cu Rachiu. Scena se animă și adesea devine grotescă. În alte cazuri, după multe aventuri, el sosește în tărâmul morților și caută în mulțima de suflete rudele sufletului nou adus spre al nil încredința. Odată întors, el aduce fiecărui om din asistență să-l din partea rudelor moarte și în parte chiar micidarul de la acestea. Dar principala funcție a șamanului este vindecarea. În general, bolile sunt puse pe seama rătăcirii sau a raptului de suflet. Șamanul caută sufletul rătăcit, îl capturează și îl reintroduce în trupul bolnavului. Adeseori, boala are o dublă cauză. Furtul sufletului, agravat apoi de posesiunea de către spiritele rele. În acest caz, vindecarea șamanică presupune atât căutarea sufletului cât și alungarea demonilor. De multe ori, căutarea sufletului constituie în ea însă și un spectacol. Șamanul întreprinde călătoria extatică întâi în sens orizontal, ca să se asigure că sufletul nu s-a rătăcit undeva în regiuni vecine sau îndepărtate, și apoi coboară în infern, identifică spiritul rău care îl ține captiv și îl smulge din captivitatea acestuia.